Розділ 26. Гуцар. 70 градусів 5 минут північної широти, 98 градусів 23 минути західної довготи. 4 січня 1848 року. З приватного щоденника доктора Гаррі ДЕС Гуцара. Вівторок, 4 січня 1848 року. Я залишився один. З усіх експедиційних лікарів залишився тільки я. Всі погоджуються з думкою, що нам неймовірно пощастило втратити тільки п'ятьох людей під час того жахіття та пожежі на Великому Венеційському карнавалі. Але той факт, що троє з п'ятьох загиблих виявилися моїми колегами, корабельними лікарями, щонайменше екстраординарний. Двоє головних лікарів, Педді та Стенлі, померли від опіків. Мій колега-помічник лікаря з корабля її величності терор, доктор Макдоналд, вцілів у полум'ї та порятувався від лютої бестії лише для того, щоб бути підстреленим кулею, випущеною з мушкета морського піхотинця, під час з спалаючих наметів. Інші двоє з фатальних нещасливців теж виявилися офіцерами. Першому лейтенантові Джеймсу Волтеру Фейрголму заребуса в бьєновий кімнаті розщевило грудну клітку, ймовірно, від удару того створіння. Хоча тіло лейтенанта Фейрголма знайшли і сильно обгоріли мукалюжі талої води серед уламків того огидного наметового лабіринту, мій розтин засвідчив, що він помер миттєво, коли його потрощені ребра прохромили серце. Останньою жертвою пожежі та Веремії, що здійнялася тієї новорічної ночі, був старший помічник капітана терору Фредерік Джон Горнбі, якого випотрошили в парусиновій клітці, яку матроси називали Білою залою. Прикра іронія смерті містера Горнбі вбачається мені в тому, що цей добродій простояв на вахті на борту терору майже весь вечір, а лейтенант Ірвінг підмінив його менш ніж за годину до його насильницької смерті. Капітан Крозьє та капітан Фіцджеймс тепер залишилися без трьох зі своїх чотирьох лікарів та без поради послуг двох своїх найдовірніших офіцерів. Ще 18 людей було поранено шестеро серйозно під час жахіття венеційського карнавалу. Ці шестеро льодовий лоцман містер Бланк із терору, помічник Теслі Вілсон з цього ж корабля, матроси, люблячи звуть його Товстун Вілсон. Матрос Джон Морфін, з яким я мандрував до землі короля Вільяма кілька місяців тому, стюарт скарбника Зеребуса Ейра Вільям Фоулер, матрос Томас Уорк, також Зеребуса, і боцман терору Джон Лейна. Мені приємно доповісти, що всі вони виживуть. Ще одна примха долі, містер Бланкі, який отримав менш серйозні поранення від тієї самої істоти майже місяць тому, поранення, до яких ми, усі четверо хірургів, доклали всіх своїх умінь та зусиль, не згорів у пожежі карнавальної ночі, але знову отримав серйозне каліцтво правої ноги. Від кіхтів чи зубів тієї тварюки, вважає він, хоча й визнає, що нічого допуття не бачив, бо в момент нападу саме прорізав собі вихід через палаючу парусину і такелаж. Цього разу мені довелося ампутувати йому праву ногу по коліну. Містер Бланкі залишається дивовижно бадьорем, як на людину, що зазнала стільки прикрих пригод за такий короткий проміжок часу. Учора в понеділок усі, хто вижив, стали свідками побиття канчуками. Це було перше флотське тілесне покарання, яке я бачив, і молю Бога, щоб воно ж було і останнє. Капітан Крозє, якого, очевидно, опанувала невимовна лють з часу пожежі в ніч проти П'ятниці, зібрав усіх членів екіпажу, що залишились на обох кораблях на нижній палубі ребуса вчора о 10 ранку. Королівські морські піхотинці вишикувалися в шеренгу з мушкетами, взятими на караул. Били барабани. Стюарт кают компанії Ребуса містер Річард Ейлмор та помічник Купора з терору Корнеліус Гіккі разом зі справді велетенським рядовим матросом на ім'я Магнус Менсон Пройшли з непокритими головами в самих лише штанах та натільних сорочках до місця перед камбузною плитою, де була вертикально встановлена дерев'яна кришка люка. Одного за одним, починаючи з містера Ейлмора, їх прив'язали до цієї кришки. Але перед цим, коли матроси стояли перед строєм, Ейлмор та Менсон похнюплені, гікіш ж із зухвало піднятою головою, капітан Крузія зачитав обвинувачення. Ейлмора присудили до 50 канчуків за порушення субординації та необачну поведінку, що поставила під загрозу команду його корабля. Якби цей тихомирний стюард просто запропонував оформити різнобарвні намети, він стверджував, що вичитав таке в якомусь фантастичному оповіданні з американського журналу, покарання певно було б неминучим, але не таким суворим. Однак, крім того, що він став головним режисером Великого Венеційського карнавалу, Ейлмор припустився жахливої помилки, вирядившись у безголового адмірала. Обурлива витівка, що натякала на обставини смерті сера Джона, і ми всі розуміли, що за таке Ейлмора могли і повісити. Ми всі чули розповіді про Ейлморові свідчення, які той давав капітанові, де він описував, як закричав, а потім знепритомнів в вебеновій кімнаті, коли зрозумів, що істота з криги перебуває там, у темряві, серед учасників пантоміми. Менсон і Гікі присудили до 50 канчуків за те, що пошили і натягнули на себе костюм з ведмежих шкур, порушивши тим самим накази капітана Кроз'є про заборону таких язичницьких фетишів. Було зрозуміло, що на 50 або й більше канчуків заслужили всі ті, хто був причетний до планування цього дійства фарбування вітрил та спорудження декорацій Великого Венеційського карнавалу. В певному сенсі ця бідолашна трійця, Ейлмур Менссон і Гіккі отримувала покарання за звинувачувальним вироком, винесеним усьому екіпажу. Коли перестали бити барабани і засуджені до покарання матроси стали в ряд перед екіпажами обох кораблів, заговорив капітан Крозіє. Сподіваюсь, що я не спотворив жодного його слова. Ці люди, невдовзі отримають канчуків за порушення корабельного статуту. Небезглуздо витівку, до якої долучився кожен присутній тут моряк, включаючи мене. Тож знайте і пам'ятайте всі, хто тут зібрався, що основна відповідальність за дурницю, яка спричинилася до того, що п'ятеро наших товаришів загинули, один позбувся ноги, а майже два десятки інших назавжди лишаться з потвореними шрамами. Лежить на мені. Капітан відповідальний за все, що трапляється на кораблі. Начальник експедиції відповідальний двічі. Те, що я дозволив цим планам здійснитися, не виявивши до них належної уваги і вчасно не втрутившись у перебіг подій, було з мого боку злочинною недбалістю, і я відповідатиму за це перед трибуналом, який неминуче відбудеться... Тобто, якщо ми виживемо і порятуємося з цієї криги, що ув'язнила нас. Ці 50 кенчуків, і навіть більше, мали б дістатися мені, і таки дістануться, коли настане час невідворотного покарання, яке я прийму від свого начальства. Тут я подивився на капітана Фитц Джеймса. Звичайно ж, будь-який докір, який капітан Кроз'є адресував собі, стосувався також і командира Еребуса бо ж це він, а не Кроз'є, наглядав за підготовкою до карнавалу. Обличчя Фітс Джеймса було байдуже і бліде. Його погляд здавався неуважливим і байдужим. Думками він здавалося був деінде. Але, поки настане день моїх порахунків з правосуддям, сказав на закінчення Кроз'є, ми маємо покарати цих моряків, належно допитаних офіцерами кораблів її величності Аребус і Терор, та визнаних такими, що винні в порушенні корабельного статуту та в безвідповідальній поведінці, внаслідок якої життя їхніх товаришів виявилося у небезпеці. Помічник Боцмана Джонсон і тоді дебелий Томас Джонсон, тямущий помічник боцмана з терору, давній товариш капітана Крозє, який п'ять років служив разом з ним на терорі під час південної полярної експедиції, вийшов зі строю і кивком голови наказав прив'язати до решітки люка першого із засуджених Ейлмора. Потім Джонсон поклав на діжку обтягнуту шкірою скриньку і розстебнув її фігурні мідні застібки. Всередині скринька була оббита недоречним червоним оксамитом. На дні цієї вишуканої схованки на червоному оксамиті лежало потемніло від довгого використання шкіряне руків'я і скручені котячі хвости. Поки два матроси міцно прив'язували Ейлмора, помічник боцмана Джонсон витягнув на гайку і випробував її, легенько ляснувши нею по своєму товстому зап'ястку. І це було зроблено не з бажання покрасуватися, але справжньою підготовкою до бридкого покарання. Дев'ять шкіряних хвостів, про які я чув стільки корабельних жартів, хльоснули у повітрі з виразно чутним жахливим свистом. На кінці кожного хвоста були зав'язані маленькі вузлики. Якась частина мене все ще не вірила в реальність того, що відбувалося на моїх очах. У цій залюдненій просмерділій потон темряві нижньої палуби з низькими бімсами над головою і підвішеним під ними усіляким спорядженням здавалося неможливим, що Джонсон зможе вправитися з нагайкою так, щоб покарання мало бодай якийсь ефект. Я чув вислів «мало місця, щоб Канчуком змахнути» ще із самого дитинства, але ніколи досі не розумів його буквального значення. Здійсніть покарання містера Елмора, сказав капітан Крозія. Барабани забили короткий дріб і раптово замовкли. Джонсон, ставши до засудженого боком, широко розставив ноги як боксер на ринку, а потім замахнувся канчуком і стьобнув ним різким, сильним, але водночас плавним рухом руки. Вузли на хвостах просвистіли менше, ніж за фут від переднього ряду матросів у шерензі. Звук, з яким котячі хвости впиваються в тіло, мені не забути до віку. Ейлмор закричав, нелюдським голосом, потім хтось сказав, що таке гарчання вони чули від істоти в Беновій кімнаті. На ході й блідій спині матроса одразу з'явилися багряні смуги, і крапельки крові забризкали обличчя тих моряків, що стояли найближче до решітки люка, серед яких був і я. Один відрахував Чарлз Фредерік Дево, який після смерті помічника Роберта Сержанта, що сталося в грудні, перебрав на себе обов'язки першого помічника Еребуса. Нагляд за цим покаранням належало здійснювати обом першим помічникам. Коли Боцман відвів кішку назад для наступного удару, Ейлмор знову закричав, напевно, у жахливому передчутті ще сорока дев'яти канчуків. Зізнаюсь, я похитнувся. Тисня ванимитих тіл, запах крові, відчуття ув'язнення в тьмяному смердючому мороці нижньої палуби забили мені памороки. Це було справжнісіньке пекло, і я був усередині нього. Після того, як Канчук вдев'яти пройшовся його спиною, стюард знепритомнів. Капітан Крозьє жестом наказав мені пересвідчитися, що матрос під тортурами ще дихає. Він дихав. За нормальних обставин, які я дізнався пізніше, другий помічник мав вилити на жертву екзекуції відроводи, щоб привести його до тями, і він витерпів усю решту ударів. Але того ранку на нижній палубі Аребуса не було води. Вся вода замерзла. Навіть яскраві краплі крові на спині Ейлмора змерзалися в багряні кульки. Ейлмор був непритомним, але екзекуція тривала. Після п'ятдесяти канчуків Ейлмора відв'язали і віднесли на корму до колишньої каюти Сара Джона, яка все ще використовувалася як лазарет для постраждалих під час карнавалу. Там на койках лежали восьмеро чоловік, включаючи Девіда Лейса, який все ще не реагував на довкілля, залишаючись таким відтоді, як на початку грудня на містера Бланкі напало те чудовисько. Я почав було пробиратися на корму, щоб супроводжувати Ейлмора, але капітан Крозія знаком наказав мені повернутися в стрій. Очевидно, протокол вимагав, щоб усі члени екіпажу були присутніми на екзекуції до цілковитого її закінчення, навіть якщо Ейлмор стече кров'ю через мою відсутність. Наступним був Магнус Менсон. Велетенський матрос дав другим помічникам прив'язати себе до решітки люка. Якби Велетень надумав опиратися, я не маю навіть найменшого сумніву, що подальший безлад і кровопролиття перевершили б усе те, що коїлося новорічної ночі в семи різнобарвних відсіках лабіринту. Проте він не опирався. Наскільки я міг судити, помічник Боцмана Джонсон шмагав його спину з тією самою невблаганною силою, як і Ейлмора, не більшою і не меншою. Кров порснула після першого ж удару Канчука. «Менсон не закричав. Він вчинив набагато гірше. Він розплакався, як мала дитина. Ридма заридав. Але після всього пішов до лазарету сам у супроводі двох матросів, сильно згинаючись, у тім, як і завжди, щоб не зачепити головою бімсів». Коли він проходив повз мене, я помітив клапті шкіри і шматки плоті, що звисали з його спини, там, де удари Канчука лягли на хрест. Гіки, найдрібніший із трьох покараних, під час довгої екзекуції не зронив і звуку. Його вузьку спину посікли на смуги ще щедріше, ніж в інших двох, але він навіть не зойкнув і не смикнувся. Хрлявий помічник купора, здавалося, ширяв думками десь далеко від решітки люка, позапалубою над головою, в яку втупився лютим поглядом, і єдиною його реакцією на жахливе шмагання був судомний схлип після кожного з п'ятдесяти ударів Канчука. Він пішов на корму до тимчасового лазарету сам, відмовившись від допомоги двох матросів, які його супроводжували. Капітан Крозьє оголосив, що покарання було виконано належним чином, згідно з корабельним статутом, і розпустив людей. Перш ніж піти на корму, я на кілька хвилин вибіг на верхню палубу, щоб подивитися, як вирушають додому моряки з терору. Вони спустилися по крижаній рампі і розпочали довгий шлях до свого корабля в темряві ночі, проминувши згарища лабіринту на підтопленій кризі. Крозіє і його старший офіцер, лейтенант Літл, замикали стрій. Ніхто з більш ніж сорока матросів не промовив жодного слова, перш ніж вони зникли за межами невеликого круга, освітленого ліхтарями ребуса. Вісім матросів залишилися як така собі товариська охорона, щоб супроводити Гікі та Менсона, коли вони будуть готові повернутися на терор. Я поквапився вниз до нового лазарету, щоб подбати про моїх нових пацієнтів. Окрім як промити і забинтувати їхні рани, я нічого більше не міг для них зробити. Кішка залишила жахливі, глибокі рвані садна на спині кожного, шрами від яких, гадаю, залишаться назавжди. Менсон уже не плакав, а коли Гекі різко наказав йому припинити шморгати носом, велетень одразу так і зробив мовчки витерпів мої процедури і грубо наказав Менсону вдягтися і йти за ним. Ейлмор, стюарт, був просто розчавлений покаранням. З тої хвилини, як Ейлмор опритомнів, він, за словами молодого Генрі Ллойда, мого теперішнього помічника, стогнав та голосно плакав. «Він продовжував стогнати і плакати, коли я промивав і перебентовував його рани». Він усе ще жалюгідно стогнав і, здавалося, не міг встояти на ногах, коли кілька інших унтер-офіцерів, літній Джон Брідженс, приписаний до офіцерів Стюарт, містер Гоер, капітанський Стюарт, містер Белл, скарбник, і Сем'юел Браун, помічник боцмана, прибули, щоб допомогти йому дістатися до каївти. Я чув з того неї зойки Ейлмора весь час, поки його вели, а радше майже несли на руках, вниз по коридору до його крихітної каюти, розташованої по правому борту за головним трапом, між тепер порожньою вигородкою Вільяма Фоулера та моєю власною. Я знав, що, очевидно, слухатиму Ейлморові плачі через тонку переділку впродовж усієї ночі. Містер Ейлмор багато читає, сказав Вільям Фоулера зі своєї койки в лазареті. Стюарт скарбника отримав серйозні опіки і жахливе каліцтво карнавальної ночі. Але жодного разу за всі чотири дні, коли я накладав шиви на його рани або видаляв клапті шкіри, не зойкнув від болю. З ранами й опіками на спині та на животі Фоулер намагався спати на боку, але жодного разу не поскаржився Лойду чи мені. «Людина, яка багато читає, має дуже вразливу натуру», – додав Фоулер. Якби бідолашний Паруб'яга не прочитав того дурнуватого оповідання в якомусь американському журналі, він не запропонував би спорудити різнокольоровий лабіринт для карнавалу. Ідея, яка нам усім тоді здалася чудовою. І нічого цього не трапилось би. Я не знав, що йому сказати на це. Можливо, читання – це таке собі прокляття, підсумував Фоулер. Можливо, чоловікові краще жити власним розумом. «Амінь», – сказав я сам, не знаючи чому. Я пишу ці рядки в колишній каюті доктора Педі на кораблі її величності «Терор», бо капітан Крозьє наказав мені перебувати на борту його корабля з вівторка до четверга, а решту днів тижня – на еребусі. Ллойд доглядає шістьох моїх пацієнтів, що йдуть на поправку в лазареті Еребуса. А я був прикро вражений, знайшовши майже стільки самосерйозних хворих моряків на борту терору. Більшість з них слабує на те, що ми, полярні лікарі, спочатку називаємо ностальгією, а потім недокрів'ям. Ранні серйозні стадії цієї хвороби – Окрім кровоточивості ясен, збентеження думок, слабкості в кінцівках, появи синців по всьому тілу і кровотечі з прямої кишки, часто характеризуються нестримним палким бажанням повернутися додому. Від ностальгії загальна слабкість, збентеження думок, загальмованість мислення, кровотеча зануса та ясен, відкриті виразки та інші симптоми посилюються, аж поки пацієнт втрачає будь-яку здатність ходити чи працювати. Інша назва ностальгії та недокрів'я, яку лікарі вагаються вимовити в голос, і якої я ще не називав – Синга. А сам капітан Кроз'є вчора зачинився у своїй каюті жахливо хворий. Я чув його стишений стогін, бо каюта покійного доктора Педі межує з капітанською з правого боку. Гадаю, капітан Кроз'є прикушує щось тверде, можливо шкіряний ремінь, щоб ніхто не почув цих стогонів. Але моїм благословенням або прокляттям завжди був гарний слух. Учора капітан доручив керівництво корабельними і експедиційними справами лейтенантові Літлу, таким чином тихо, але рішуче передавши командування Літлу, а не Фітс Джеймсу. І пояснив мені, що він, капітан Крозьє, бореться з рецидивом малярії. Це неправда. Те, від чого зараз страждає капітан Кроз'є, не цілком відповідає симптомам малярії. Я чую його з того не через переділки і майже напевно чутиму їх і надалі, аж поки вирушу назад на Еребус у п'ятницю вранці. Завдяки слабкостям свого дядька і батька я знаю, з якими демонами боровся вночі капітан. Капітан Кроз'є – людина залежна від алкоголю. І тепер або запас міцних спиртних напоїв на борту закінчився, або він вирішив відмовитися від нього з власної волі під час своєї хвороби. Хай там як, але він страждає від пекельних мук, і так триватиме ще багато днів. Може постраждати ясність його розуму. А тим часом цей корабель і ця експедиція залишилися без свого справжнього командира і керівника. Від його приглушених стогонів на кораблі, який посіли хвороби і відчай, просто крається серце. Я б дуже хотів допомогти капітанові. Я б дуже хотів допомогти десяткам інших страждальців, пораненим, скаліченим, обпеченим, виснаженим, схопленим меланхолійним розпачем на борту цього корабля, що потрапив у крижану пастку, так само, як і його побратим. Я б дуже хотів помогти самому собі, бо помітив у себе ранні ознаки ностальгії та недокрів'я. Але я, як і будь-який інший лікар, в цей рік відріз 2 Христового 1848, мало що можу. Боже, поможи всім нам!